Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Sändningarna kan du också höra över internet på www.kommunist.se Vi får be om ursäkt för vi börjar lite sent idag Det var jag som har varit i Köpenhamn och det har blivit ett jäkla Så det tog mycket längre tid för mig att köra hem än vad jag hade beröknat Så det är därför vi är här eh, lite senare men vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se Där finns all kontaktinformation du behöver. Där finns också länkar, bland annat till vårt bokförlag fram om du är på jakt efter marxistisk litteratur. Och är du på jakt efter julklapparna ute till, till julen så är det ju månadens bok nu, är den... Eh, minen av Marskalk Chukov 150 kronor för två stycken stora böcker band 1 och 2 det är ett riktiga tegelstenar det är nästan tu, tusen sidor tillsammans alltså men det finns mycket annat så vill ni ha tag i dem så är det bara till att komma till södra Förstadsgatan 132 där finns de i lager. Men på vår hemsida www.skp.se där finns också länkar till vår tidning Riktpunkt och i den kan du läsa mycket som andra medier för Riktpunkt finns också på internet men vill du hellre skaffa dig pappersutgåvan så gör man det på SKPs hemsida. Vill du ha kontakt med kommunisterna här i regionen då kommer du till vår partilokal som vi har i Malmö på södra Förståsgatan 132 ända uppe vid Dalaplan. Och där är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så kan du ringa vårt telefonnummer 040 611 88 82. Jag sa att, nej det sa jag aldrig. vi som är i studion det är som vanligt Victor och Jan, Vi sköter själv tekniken nu. Ansvarig utgivare för programmet är Rikard Stenberg- och du som har frågor att ställa angående kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera, då ringer naturligtvis till studion på telefonnummer 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vi brukar börja med våra program med arbetslösheten. Det ska vi göra idag också, men vi tar inte den veckovisa statistiken för den ändrar sig inte speciellt mycket. Men vi har hört nu hur man skriver ner konjunkturerna. Nu, är det bara, nu förväntar man sig alltså att arbetslösheten kommer att stiga jättemycket. Om två år räknar man med att den ligger på 10 procent. Och nästa år tror jag det var 9 eller något sånt. Men det i fall blir det hög arbetslöshet. Och det kommer ju naturligtvis till att drabba många människor. Vi hör hur de varslar hit och dit. Men det innebär ju naturligtvis inte att bara de som blir varslade får eventuellt gå. För en del av dem varseln brukar inte träda i kraft för det är så kallade naturliga avgångar innan. Men innan man lägger varsel så måste kommer ju de folken till försvinna som är anställda av bemanningsföretag eller har lösa anställningsformer. Och det vet vi att de under 90-talet, sen 92-93 sen man börjar slå igenom riktigt med de här eller 94 kan man säga med EU-inträdet så börjar egentligen då eh, arbetsförmedlingens monopol att lukras upp och då stortar man massor av bemanningsföretag. Jag tror eller har slutet avtal nummer 400 olika bemanningsföretag. Och alla de som är anställda via bemanningsföretag och inhyrar till exempel på Volvo eller Sandvik eller något annat företag som nu lägger varsel. De gör sig naturligtvis först av med dem. Och det är många företag som har halva sin personalstyrka inhyrda via bemanningsföretag. För om de har det så slipper ju själva det Företaget att ta något form av socialt ansvar även om det, de sällan gör det Så, men de kan sparka dem på dagen de kan bara säga ifrån i ja, morgon är du inte välkommen och det är ju ingen som tror att som kan tro på det att bemanningsföretagen behåller dem särskilt länge utan där blir de också får man också ganska snabbt kicken ifrån så därför finns det anledning naturligtvis att oroa sig för den arbetslösheten. Men framförallt gäller det naturligtvis att kämpa för en annan politik. Ja, är mer oroande är det ju att uh, vår finansminister och Anders Borg ju... Han har hela tiden ökat de här siffrorna. Ju. Han har förskött ut att vi skulle inte få mer än 6-7 procent och sen har det blivit 10. Han menar på att det kan bli upp till 170 000 nu som kommer att bli arbetslösa inom de närmaste åren. Men fortfarande så går bland annat SC-banken ut och säger, och de har ju kritiserat det här relativt tiden, Anders Borg har sagt att han är helt för optimistisk. Men fortfarande säger de att. Så alltså det är fortfarande för optimistiska siffror alltså. det stor säkerhet så kommer det bli långt fler som är arbetslösa och, och, och nu i framtiden och kommer att skapa större problem. Sen är de också kritiska till då, hans politik är ju att eh, håller, de menar på att den håller lite förort med pengarna. De vill att de ska göra infrastruktursatsningar och sådana här grejer. Svängs näringsliv är också lite SUR, De vill ha lite skattesänkningar och sådana grejer. Men eh, det jag tycker att man borde göra det är ju självklart att jag har ju tidigare sagt det på de här programmen som vi har haft tidigare ju att det är ju den offentliga sektorn som är motorn i samhället. Och om vi ska få människor att kunna konsumera mer så att vi kan i alla fall dämpa där så krävs det att vi skapar arbeten istället. Att söka redan någon karnebibanken och något sådant är ju totalt meningslöst egentligen. Utan vad som behövs det är ju fler arbeten. Ja, visst, man satsar på saker. Det är rätt inte intressant det inte, men det är rätt symptomatiskt för kapitalismen och kapitalismens och maknasekonomins fallgöra. När kapitalismen fungerar någorlunda när man har en hög konjunktur, den, den, den går i vågor upp och ner. När det fungerar någorlunda då vill man ha den så kallade liberala alltså ekonomin. Då, då skjuter man hela tiden om att staten blandar sig alldeles för mycket och staten gör det och det, det enda som hjälper det är då att alltså liberalisera avregleringar och allting senare det börjar skärva i kapitalismen, för det gör det. man får ju naturligtvis överproduktionskriser alltså man får överproduktion av allting, kapital och pengar och produktivkrafter då gör det att man får börja sparka massa folk. Och, och förföljden är att man sparkar ju inte bara folk som jobbar utan man sparkar naturligtvis även sina konsumenter. Och då kan man stå där med sina varor bäst man vill. Och då blir det en kris och nedgång i hela systemet. Men då, de kapitalismens företrädare, då börjar vi plötsligt ropa på staten. Då ska staten vara en jävla stödgomma åt dem och röja upp vad de har vältrat sig Vi ser ju uttryck som... Ej, det, det är ju naturligtvis när han får 90 miljoner i en postchefen och sånt. Det är ju naturligtvis ett uttryck för den rotna kapitalismen. Mm. Ja, alltså, det, nyliberalismen har egentligen alltid varit sådan det, det har ju aldrig existerat en form av självsanerande äh, det, marknad egentligen utan det, det har alltid varit så att äh, staten ska reda marknaden när det börjar äh, bekrisa till sig och då sa man att äh, ja, egentligen så borde det inte vara så men äh, gör inte staten det så blir det sämre för framtiden och så vidare vi har någon som ringer in, vänta ett mig Ja, och det är vad man försöker då. Det är ju kenianismen, eller vad den heter, som man försökte på 30 talet med. Och det är inte alls övertygande att det kommer till att fungera idag. För, i, alltså, menar, Keynes teorier, de fungerar kanske inte heller då på 30-talet riktigt. Men det var ju just alltså att stimulera ekonomin mycket som man fick igång den. Men det var ju inför inträdet i andra världskriget en enorm upprustning i de flesta länderna. I Tyskland, i Italien och alla europeiska länderna De genomförde ju en enorm upprustning. Och SKF och Svensk Malm fick ju en strykande. Outgång. Så det fick ju, eh, fick ju fart på ekonomin. Under kriget var ju också en väldig förstörelse av produktionskapacitet och allt möjligt. Och därför kunde ju kapitalismen ha ett ganska så långt utsving efter då. Så, så det är ju inte säkert att det var Keynes teorier direkt som hjälpte. Utan vad vi behöver, det är just statliga företag som kan styra enligt plånor. Av en lösning, plånhushållning, det är det enda som kan lösa problemen. Det är inte att tro att något annat löser. Kapitalismen kommer aldrig till att lösa några problem. Bra, jag mår bra, jag mår bra Låt mig leva på avbetalningar Köpa min nya kilo pris Bränna mina liter milen till alla så stiger bil Det är det jag jobbar för Att andra frågor unrättvis Att jag hoppas på Att vi undviker jordens fisk Jag tror väl inte det, det, det är natt Det är jag har jobbat på leva så här. Jag menar vem jag är och står emot den marknadsvård. Så lever vi vakta. Vad jobb? Jag för Jag kanske vi på axlarna. Jag är När jag vinkar upp det faktum, det någon annan som du Jag på varje dag. Att har jobbat på det ska. Jag bara jobbat på några kvar Som det bara några jag mår bra, bra varje dag Allt bara flyttar på som det ska Jag bara tar inte några kronor Flyttar på Jag hade lyssnat på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi pratade innan om arbetslösheten. Nu ska vi ta upp det som hände i Georg vad det Lissabon-förlaget antogs. ...av den svenska riksdagen, man vågar inte låta folket säga och uttrycka sin mening om, kring det. Det är naturligtvis beklagligt, för det hade ju inte gått igenom. I synnerhet om man ser med bakgrund av det fackliga... Eh, Fackliga stridsåtgärderna som nu blir inskränkta, eller kan bli inskränkta, därför att eh, ytterst är det nu domstol som avgör om det är tillåtet eller inte. Man har skapat helt enkelt ett predikat som gör att domstolen kan lägga sig i konflikter på arbetsmarknaden. Alltså konflikter mellan arbetsköparna och, och arbetarna. Det i samhället, alltså den svenska modellen, innefattar det att staten lägger sig inte i dig nu är det visserligen inte svenska staten nu, utan nu är det den övernationella staten alltså EU-domstolen som lägger sig i det hur de reglerna ska tolkas och det är naturligtvis ett stort svek av socialdemokratin att inom den innan man hade fått reda på konsekvenserna av laval -domen. och det var ju rutger och det var ju flera andra domar ute i Europa som kommer att påverka det. men det var 39 som gröstade mot Lisabon 243 en och 13 röster nedlagda när man hade den huvudomröstningen om Lisabonfördraget och det var många av dem där sitter ändå många i riksdagen för socialdemokraterna som kommer från den fackliga rörelsen och de röstar naturligtvis rakt emot sina fackliga kamraters intresse för naturligtvis har inte de fackliga aktivisterna eller de fackliga facket överhuvudtaget har ju inte någon nytta av att en domstol lägger sig nu förstod de att på något vis skulle lissabon vara bättre än nis -förlaget. det är ju det fördraget som gäller idag NIS nu, därför att man hade fått eh, den sociala klassulen inskriven i lissabon -förlaget. men det är lika mycket sanning i det som det var att man hade ett undantag när det gällde den fackliga modellen i Sverige- i anslutningsförhandlingarna- de som är minnesgoda- minns ju- då lovar man på äder och samvete- alltså jag-sidan- att EU- inte alls berörde någonting- om det fackliga- eller hur vi ordnar våra avtal- eller våra konflikter- det lovar och slår man på att man hade fått ett undantag vad man hade gjort det var en ensidig deklaration från Sverige som EU brydde sig, alltså som EU bröd eller de topparna där de behövde överhuvudtaget inte bry sig om och långt minner EU-domstolen som går efter det som är skrivet att Sverige skriver att vi önskar behålla och har en, skriver det det blir ju inte juridiskt bindande det, det som, man ska egentligen säga att det var en faktiskt ett steg längre som socialdemokratin gick ut när de lovade det här, utan de sa faktiskt att, mer eller mindre, om det här skulle brytas någon gång så skulle de faktiskt arbeta för att lämna unionen i stället i alla fall men det var väldigt tydligt att uh, det uh, de kommer de absolut aldrig arbeta för jag lyssnade också på Sveriges Radio uh, det var under pågående debatten uh, när det gäller det här med uh, Lissabonfördraget uh, så var det hon uh, de har haft en intervju med Lang, uh, Vanya Lund-Budin som då är LOS ordförande gällande de fackliga rättigheterna runt om i världen och då visade det sig att man hade, jag tror det var att man hade dödat 39, alltså det var nog 80 representanter, något sådant. Och de flesta var i Colombia då. Och då menade hon på att det var fruktansvärt det här som hade skett. Men det, det som var mest fruktansvärt så var det var ju att man hade beskurit de fackliga rättigheterna runt i hela världen. Alltså i de flesta länderna, så alltså. rätt många länder har man beskurit och som alltså hon säger en sån här sak alltså. sen så agerar hon på ett helt annat sätt sen när man ska just i den här frågan som om något beskär de fackliga rättigheterna kan, kan inte gå ut och propagera just mot i sådana fall det borde hon ju göra om hon har den, de åsikterna ja, LO-kongressens beslut varje års alltså att man skulle arbeta för att inte ratificera Lissabonfördraget för förrän strådutredningen var klar och att eh, den svenska kollektivavtalsrätten eller vad man kallar den svenska modellen hade garanterats. Men det, eh, det gjorde man alltså inte. Inte ens en gång de LO-medlemmarna som sitter i riksdagen för många av dem är ju fortfarande LO-medlemmar. De röstar också för lissabon i strid mot Ellers beslut. Nu kan man, ju säga, de kan ju, säga, man kan ju säga att de har följt Vanja lundby ganska väl i spåret. Hon var ju inte nöjd med det beslutet. Hon ville ju uttala helst ju, att vi skulle... Att, eller skulle ställa sig bakom eh, Lisabonföretraget och det gjorde så. Men, men med det förbehållet att, att man skulle först ha klart med stråutredningen så att det s, uh, inte um, skulle komma någon som, någon överraskning nu i efterhand. för Förmodligen kommer den till att göra det. Stråutredningen kommer egentligen inte ha någon som helst nu. För nu har man att acceptera att det. har inte börjat gälla nu. Det är två länder fortfarande som inte har ratificerat det avtalet. Det är Tjeckien och Irland. Irland hade en folkomröstning. Där en stor majoritet rösta nej till det. Men nu ska resten av EU mobba Irland för att få dem till att göra om folkröstningen. Och de kommer väl förmodligen att få folkomröstningen till de röstar som de styrande vill. Så vårt hopp är egentligen nu att Irland, att Irlands arbetarklass verkligen står emot dem högerextremister påstår jag som driver EU-projektet för det är ju ett kapitalets Europa man vill skapa man slår fast vilken politik som ska föras och det skärper man ytterligare i lissabon -fördaget. där säger man klart och tydligt att det är EUs politik alltså de förra friheterna står över allting annat det står över mänskliga rättigheter det står över våra så kallade våra rättigheter vad det gäller fackligt och, och annat om man hindrar då eh, kapital, varor arbete eh, eller vad är det med tjänster så innebär det så att man bryter mot det avtalet och man har också massor av krav om upphandling som gäller krav om hur man ska upphandla och sånt det innebär i Sverige till exempel om vi behöver, vi kan ta de där tågen som Skåne ska köpa från Frankrike tror jag det var Skåne behöver massor av tåg framöver för om man ska kunna klara tågförbindelserna och förbättra kommunikationen. så har man köpt tåg för 2,5 miljarder kronor från från Frankrike. Nu glömde man sälkrade så det blev 100 miljoner dyrare. Alltså det flukterar i priserna går upp ner beroende på valutaförändringarna. Men väntar man tillräckligt länge så kanske har man tjänat 200 miljoner. För det ska ju inte betalas förrän de levereras. Men sådana saker till exempel skulle mycket väl till exempel i Kalmar, ha man reparation och produktion och tåg och allt möjligt där skulle man kunna säga till att lägga ut dem i Sverige. Så att det är ju den svensk ekonomi, när vi har problem med exporten så kan vi satsa på den inhemska sektorn för det behövs ändå. Eh, det jag tänkte mest på när det gäller den här omröstningen, det handlar, det var lite inne på den här med regeringen som man ville att det skulle ligga till grund för det. Här. Nu hade man ju faktiskt en möjlighet och genomdriva det kort för det är ju ett kvar det är egentligen inte bara den fackliga rörelsen utan det har ju kommit från hela Socialdemokratiska partiet nästan förutom kanske ledningen då som har mer eller mindre sagt att man ville egentligen man vill att den borgerliga regeringen skulle vänta på det här med strötutredningen, man var inte säker och allting då la ju Vänsterpartiet fram ju ett förslag att man kunde skulle de ha fått 59 röster så hade man skjutit upp det här ett år tills stötutredningen här var klart. Men där sa ju Socialdemokratin nej till det här ju. Och det visar ju ändå väldigt, väldigt tydligt att allt det här med stötutredningen det ju var bara ett, ett spel för gallerierna, en form av och egentligen för att inte föra en kampanj för kollektivavtalen egentligen här i Sverige. Att man inte skulle gå ut och mobilisera människor för att eh, man skulle försöka skjuta upp det utan man ville inte skjuta upp det utan man ville ta det här beslutet nu direkt mm. sen när det gäller de andra övriga de här tretton som la ner rösterna jag, alltså, det där tycker jag egentligen en form av politiskt opportunism egentligen alltså människor som inte klarar av att ta en ställning i en viktig fråga det här är väldigt tydligt det, väldigt stor brist på ledarskap egentligen. De här människorna går ut och säger att de vill inte rösta för dem, de vill vänta och, och så vidare. Då är det självklart att man ska rösta. Nej, men i och med att de känner sig att de kommer att bli bestraffade av sina partier eller något sådant, de hamnar på en, en, en icke-valbar plats eller något sånt så väljer de att göra på det här viset. För sen när de kommer ändå ut till välja när det är val så ska de ändå säga, att jag röstar inte för det att jag lär ner röst. Det där, är, alltså, det, det där är den värsta formen av opportunism, anser jag. Alltså, det är självklart att i såna här stunder så måste ju en ta till i ställning. För Ibland så tar man fel kanske. Det är helt okej okay. att man går ut och erkänner att jag till fel, så enkelt är det. Men man, man, man kan inte göra så på det viset men just när det gäller det här Lissabonfördraget alltså även om den här utredningen kommer lite senare och sen så visar den på att det kommer försämra för kollektivavtalen. alltså man kan inte springa man kan inte gå omkring och spela idiot eller något sånt nöje. man vet redan vad EG Domstolen har sagt ju om det här man vet hur, vad EU egentligen innebär det är ju de fyra friheterna det är det som är EUs princip ju det känner man redan till i början på 90-talet alltså, efter eh, det eh, jag kommer inte det fördraget som kom då och som eh, gjorde allt all, all det här pratade om fyra frihet och man delade upp till de fyra pelar ja, och eh, jag menar, då har man känt till sedan dess man kan ju inte, inte sticka ner huvudet i sanden och låtsas att man är en på något sätt och oh, det visste inte jag om från den här utredningen kom vi har ju fått domarna och allting man vet vad det här innebär att det innebär att det är en nyliberal politik att den står över de fackliga rättigheterna och allt Eh, sen kan man ju som vad man vi vill. Ja, vi ska snacka mer. Det är en massa andra negativa... Ska vi spela musik? Vi spelar lite musik. Så ska vi prata mer. Det finns massor av annat som vi får med i lissabon fördraget. fördraget. Men det tar vi efter musiken. Jag på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som i studion är Jan och Viktor. Vi har pratat om Lissabonförråget. Det förälderiet som fullföljdes i riksdagen igår, där man genomtrumfade Lissabonförråget. I strid mot i princip alla facklet organiserade. Och det visade sig som jag sa i en opinionsundersökning man gjorde. 92% av de facklet organiserade i LO var mot Lissabonfördraget. Man var mot att det skulle ratificeras innan man hade gjort klart om den svenska modellen ska gälla. Det rösta socialdemokrater och alla de borliga för. för, socialdemokraterna kan man säga rösta för att man får nu möjlighet med Lissabonfördragets hjälp att inskränka de fackliga rättigheterna. Eller det är fel och säger med Lissabonfördragets hjälp, därför att det kunde man ju, det visar sig ju innan oss, det kunde man med nejsfördraget också. Men det har alltså inte så på något vis blivit bättre med Lisabonfördraget trots att socialdemokratin har lång, under lång tid ljugit om det och påstått att man hade någon sorts socialklassul i det men det har man alltså inte för domstolen står över alla de uh, grejerna så, så det innebär alltså en samma typ av lögn som man körde med när det gällde att svenska folket skulle rösta för att vi var medlemmar. Och det var naturligtvis som vi sa innan fejk då de LO-medlemmarna som sitter i riksdagen. De där sitter naturligtvis LO-medlemmar i Vänsterpartiet också och i, kanske i Miljöpartiet. Men där är en hel del i Socialdemokraterna som antingen la ner sina röster eller rösta ja. De borde skämas för sina fackliga kamrater. Men lissabon det betyder naturligtvis inte bara det dåliga på det fackliga området där finns andra saker också som man eh, fastställer i Lissabonfördraget. och det är bland annat att jorden ska vara Europas eh, Europ Europeiska unionens valuta och det innebär alltså att vi på sikt kommer till att få den utan någon form av folkomröstning. Ja, det är en av de områdena som Sverige också inte har begärt någon form av undantag och respekt för den folkomröstning som man har haft här i, i Sverige. Och det är ju inte så konstigt ju de båda partierna var för det. Socialdemokratiska partiet var också för ju eh, valutasamarbetet. Så att eh, varför de skulle begära någon form av undantag så var det ju väldigt märkligt i sådana fall när de ville själva ha det igenom tidigare. Och utav det så finns det också det, det militära området det var det står helt klart tydligt att vi ska ju hjälpa varandra, undansätta varandra i nöd när det väl sker och, och när EUs intressen är hotade på något sätt ska vi skicka iväg militärt upp. Så att, och samtidigt att vi ska också investera också i, i, i militärmaskinen då Att vi är tvungna att göra de här sakerna. Så att Sverige befinner sig ju redan i, i krig och i Afghanistan. Och den här, vi kan ju inte säga att vi inte befinner oss i krig längre. De befinner faktiskt i krig då i Afghanistan. Men jag menar med det här kommer ju ännu mer kommer, vi kommer delta i ännu fler konflikter för jag menar det är inte så att Storbritannien och de andra länderna inte deltar i konflikter ute i världen vi ser ju redan i, till exempel i, i Irak så det, det kan ju innebära att vi måste kanske, vem vet kanske näst, när det här börjar gälla kanske vi måste skicka tro på till Irak ja alltså man har ju man slår fast i Lissabon fördraget fördraget jag vill alltid kalla det föredraget, men idrottsfördrag. Och där slår man fast att, att man ska bygga ut en gemensam försvarsmakt. Och efterhand så ska den byggas ut mer och mer. Visserligen så fordras det då... Om man ska gå på de stegen, vidare på de stegen, så fordras det ju enhällighet. Nu är det ju så att man har upphövt, eh, med lissabon att alla länder behöver vänja. Nu är det avrustning, kvalificerad majoritet som avgör om eh, man ska gå vidare med någon eh, sak. Men i, inom vissa områden, områden har man kvar det. Eh, att eh, man måste vara enhälliga och det är bland annat utbyggnaden och försvar, men det innebär ändå att man på sikt kommer att bygga upp en gemensam armé och vem säger då att vi inte tvingas att hjälpa, hjälpa eh, England till exempel nere i eh, Irak eller de andra som deltar, Spanien har också deltat, jag vet inte hur det var med, varför var i ja, Polen och Tjeckien, otroper där nere så är ju via sina medlemsländer djupt insulterade i, i konflikter i hela världen och det blir naturligtvis eh, Sverige också på sikt och som du sa Tio, så kan inte Sverige nedrusta därför att det är Lissabon-traktaten det innehåller också förpliktelser att upprusta helt enkelt och det innebär att vi kommer till att lägga ut mer pengar på försvar istället för på sjukvård och skolor och sånt. Det är ju inte det som är det största problemet att vi inte har militärapparater tillräckligt. Utan det största problemet är att vi behöver bättre skolor och bättre sjukvård och sånt. just det kostrika Eboman. Och Eboman också. Le chapeau au communiste, Sveriges ja. kommunistiska partiburet. Viktor och Jan. Vi har pratat om Lissabonfördraget ganska mycket nu Nu är det antaget. Det har inte mycket mer att göra av det, men nu har vi ju en uttredspacka av oss. Det är väl det bästa med Lissabonfördraget. Men annars vi ju, kan vi ju befara att Lissabon-föredraget och det svek Socialdemokraterna har gjort är inte mot många av de fackligt aktiva, mot många av de som är aktiva i den fackliga kampen. Det sveket kan innebära att vi tvingas leva med den borliga regeringen en extra valperiod. Därför att det är ju inte många som kan ha förtroende för dem som sitter i riksdagen och röstar ja till ett sådant föredrag när man inte har rätt ut. Och om det innebär att de fackliga rättigheterna inskränks. Eller på något vis. Det är naturligtvis som Viktor sa inte bra att de lägger ner sin röst heller. Det är ju naturligtvis väldigt fejt men det har de väl gjort naturligtvis för att undvika och få skäl i partiet. Annars de slår vakt om sina riksdagslöner och riksdagsplatser. Det är väl det man tycker är det viktiga. Jag skulle ju att det viktiga var att företräda sina väljares intressen. Alltså är man vald som socialdemokrat, då förutsätts man ju att man ska skulle, skulle företräda arbetande folkets intresse. Inte storfinansen och kapitalet. De har ju sina hejdukar i moderatorerna och i Folkpartiet och Centern och, och andra eh, kd det är ju de som företräder kapitalets intresse. Det behöver inte socialdemokratin göra. Men man har för många gånger haft problem med vilket ben man ska stå på. Och det visar sig tydligt nu när det gäller omröstningen om Lissabonfördraget. Men vi skulle, ja, vi kan bara uppmana om, jag vet inte hur det blir i nästa, nästa år, är det ju val till... I parlamentet, EU-parlamentet 2009 på sommar någon gång ska man välja till EU-parlamentet. Förhoppningsvis är de mindre som deltar i detta valet än vad det var i förra valet. Det var det knappt 38 procent. För det är ju också bara reträttplatser där de har 100 000 ungefär i månaden strax över. Och varje varje sån parlamentsledamot man har idag 750 stycken på varje parlamentsledamot försnillar alltså i genomsnitt nu säger jag inte att var och en har gjort det men man försnillar i genomsnitt 750 miljoner euro och så, det innebär ganska mycket pengar så det bästa hade varit om Sverige slapp att skicka någon om det har ingen rösten. Och det har vi, det, jag glömde säga det också men det var roligt att du kom in för det. det det är ju det att de har nyligen höjt sina löner också med 17 000 kronor ju så att ja. det, är väl, det är väl kanske därför att därför många socialdemokrater och, och miljöpartisterna nu också, som har bit fot i den här EU-frågan EU är väldigt glada för det för att det innebär ju ändå en del pengar till dem själva ju. Ja, och avancemangstjänster. De strövar väl efter att komma upp i de 900 000 i månaden som post, postchefen hade. Han hade hade ju riktigt väl förspänt. Han hade bodd 900 000 i månaden. Och sen hade han en pension på 5 miljoner eller någonting i den stilen. Det är verkligen... Då snackar man... Det är de som ska hjälpa. De har problem med hur de ska få in sina pengar och hur de ska kunna låna ut dem och tjäna ännu mer. Det är ju beklämmande. Sådana skulle ju beskattas in i helsiken. Jag, jag skulle bara säga, jag har ju själv arbetat på posten ju, eh, tidigare. Och eh, då är det väldigt rätt intressant för, för att jag jobbade på Danska vägen inne i, i Malmö och... Eh, och vi delade väl ut till halva stan skulle, eller till och med lite mer och jag skulle vilja säga att vi var inte ens 40-60 nej eh, jag såg en jämförelse som man hade mer. gjort alltså med Veidens lön och med det det var, var. en bärare. och för eh, 15 år sedan så var det De ungefär jag hade en sex gånger mer telefonen. betalt för fem år sedan hade han 18 gånger mer betalt men idag ligger en, en um, postbrevbärare på 20-25 tusen ungefär så idag är det betydligt fler gånger. Det är nästan 40 mm. gånger mm. mer som man ser hur mm. de rika har sprungit ifrån i sina inkomster jämfört med vanliga arbetare. Och det är det vi måste göra någonting åt. Det är det vi måste kämpa för att förändra. Och det kan vi göra på många olika sätt man, man kan kämpa för haukerlöner och, och sånt men det bästa är ju naturligtvis att organisera sig politiskt och säga det och driva opinionen på alla sätt och, och vis för en ny politik ja, helt enkelt en politik som inte gynnar enbart det är det inte de rika <laughs> och, utan ser till så att vi får en politik som gynnar ja, de arbetande folket här sänker man nu deras inkomster, Nej, de som tvingas leva på avkassa eller sjukförsäkring eller annat. 60. De som tvingas alltså av den massarbetslöshet som man planerar för. För det kan man säga om man vet om att det år är 2010 är en massarbetslöshet på 10 procent ungefär. Då, och idag har vi fyra. Om man accepterar de villkoren att arbetslösheten ska springa iväg så, så måste det um, planera. Vi hade precis Åke på tråden. Han bad oss att vi skulle ta upp det där med posten. Men han ringde precis när vi tog upp. Ja, yeah, okej okay. vi har tagit upp det med posten. Vi, han, är direktören, han har så 40 gånger mer. 46. Än, 46 gånger mer än en brevbära. Men han hade nu. också andra uppdrag vid sidan om som yeah. går med en och högre lön. Alltså det är ändå väldigt märkligt att de här människorna som han påstår för att de ska få den här lönen så påstår man ju att de jobbar ju så många timmar men ändå så har de tid att har han uppdrag för att de tjänar, till och med, med om han tjänar det där? Alltså. Ja, precis. Extra knäck. Trots att man har 9 000 i månaden i lön. 900 000 i lön på sin, sitt vanliga jobb. Så har man tid att sitta i styrelsen för 4-5 olika andra bolag. Om man har tid att vara pensionär så får 5 miljoner om året för dig. Det är naturligtvis... För jävligt. Men, Men det var en direktör som hade ungefär samma proportioner i Handelsbanken. Eller det var en av mig. Jag skulle bara säga innan, eh, eftersom programmet kommer till slut, nu skulle jag bara säga att också eh, sa ju att han undrar vem som tillåter det här. ju. Alltså är det riksdagen liksom som bestämmer det här? Alltså visst, det är de som sätter lönen va? Men de som tillåter det, det är faktiskt vi och ingen annan. Man kan ju inte skylla ifrån sig. Nej precis, men riksdag och regeringen så är, det, det är de som beviljar anslagen Och då får vi se till så att riksdag och regeringen styr utifrån våra intresse Eller det vi tycker är moraliskt riktigt Och med det så säger vi tack och jag om fortsatt trevlig helg Framåt kamrater, milotromanar, vår röda fana, vår röda fana